Velkommen til podcasten Fremtidsfabrikken. Mit navn er Lars Forsbøl. Med på linjen med meget langt hår efterhånden, den gode SKG-up. Podcasten her dækker teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet gennem øjnene af iværksætter, som os selv, investorer og teknologiske eksperter. Dagens episode er med Big G. Ja, øh. 20 år. Big G. Kæmpe. Som er en af medstifterne af Flyhjælp. Som, en, en af flere virksomheder, han har stiftet med navnet med Hjælp. hjælp. Ja, og det kommer der også lige et lille videoklip på, som I vil se florere på diverse sociale medier. Men i hvert fald, så er Flyhjælp en virksomhed, der ligner rigtig meget Airhelp. Så hvis ikke I ikke har hørt episoden med Henrik Silmer fra Airhelp, så kan I høre den. Men det her, det er med Big G fra Flyhjælp, som også har exittet øh, forretningen for fra for et par måneder siden, er efter en meget, meget hård omgang coronanedlukning af hele flyindustrien og dermed hele deres forretningsgrundlag. Så det, det er ikke så om, men det er også en, det er en hård omgang, vi skal høre om. Ja, det er det. Vi, vi, vi tager simpelthen fra, fra start til nu med, med flyhjælp, selvfølgelig gennem opkøbet, gennem, ned i en kælder sidde og arbejde lidt i noget køkken, og arbejde lidt og bøvle lidt med at få nogle kunder og gå igennem med rigtig mange sager. Vi kommer også ind på lidt konkrete sager. Dog har begge de aldrig været den helt store retganger, eller i hvert fald så meget i retten, men, men de har og det desværre, Og desværre har vi ikke fået navnet på den partner, som han fortæller, at fik tæsk i retten. Og det er en, en studior eller et eller andet? Ja, kæmpe, kæmpe skam. <laughs> det vil vi gerne høre. Hvis, hvis, hvis du sidder derude engang og har fået tæv omkring noget flykompensation, lytter med, øh, er oplateret af en studiejur, <laughs> som jeg lige ind ville godt lige at lave et skud. Det gør vi nok det. Ej, det gør vi nok ikke. Og så skal vi selvfølgelig høre om salget til, til Flight Ride, der har gjort uh, Big G til en endnu gladere mand, han allerede er. For han har jo som sagt også lige fået tvillinger. Så det var et kæmpe år for ham uh, i 2021. Ja. Og uh, det synes jeg egentlig bare, vi skal i gang med. Lad os sætte gang det, med? i det. Og så, jo, men lige inden så en lille pluk for, husk og gå ind på iTunes og lige give Singo Estreus, skriv en lille anmeldelse om muligt, men måske endnu vigtigere. Del nu podcasten med venner, veninder, kærester, eks måske, hvem ved, ja. øh, Tinder hvad end I kan finde på. Vi skal simpelthen have nogle flere lyttere, så jeg bliver fordel også bare til at sige, Jeg bliver også bare nødt til at sige, uanset hvor mange lyttere vi har, så er vi ikke nok. Nej, vi skal have flere. Så får det nu bare ud, ud, ud, ud. Altså, er med det. Tak. Hjælp nu lige en kammerat. Ja, tak. Ikke? Og med Og det i, i tvivl om, hvordan man gør så række ud på LinkedIn. Ja, ja, så vi, vi hjælper gerne. Jeg kan godt have en guide. Det er ikke noget problem. Lad os jo, Så lad os sætte i gang i dagens episode. Vi har en fynbo med i i dag. Ja, ja er, Vi har en, der er ligesom en tidligere podcastgæst, Anders, ser ekstrem, ekstremt velholdt ud i... Man kan ikke se hans alder. Nej, kan ja, jeg holder mig ja, godt. Ja, det må godt. man sige. Og vi, har, og vi har video på i dag, så, det, så kan det, være, kan I se med. det kan være, at man kommer til at kunne se klip af, hvor godt Gustav holder sig. Vi har Gustav Thybro med fra, fra Flyhjælp, en virksomhed, der har bøvlet lidt med, at deres hvad kan man sige, forretningsgrundlag er blevet taget lidt væk under corona, i hvert fald den senere tid. Ja, det kan man godt sige. Ja. Det kan man det, det. Det, er det har været udfordret med. Flyhjælp har været i gang siden 2014. Ja, det, det er rigtigt. Sådan ja. noget af den stil. Og ja. uh, du har haft gang i nogle andre hjælpselskaber inden for at være videre af omveje. Yes. Og vi skal, vi skal lidt omkring det hele, men vi skal i hvert fald også fokusere lidt på, hvordan det er, at man driver forretning, når ens forretningsgrundlag bliver fjernet. Mm, uh, yeah. Og vi skal, vi skal også høre lidt om, hvad man så sælger en sådan bæks. Mm -hmm. Fordi der er ikke nogen hemmelighed, at I er solgt tilbage i januar, februar-ish. Ej, det er faktisk øh, efter påske. Så efter påske, officielt. midt eller april, ikke? Så der har været nogle forhandlinger i gang i ja. foråret. Ja, selvfølgelig. Men de, de, 2021. Ja, endelig papir blev skrevet under sådan øh, lige omkring det var nylig, påske. Ja. Det er okay. ikke lang tid siden, der var artikler i. Nej, wow, og du har læst dem. Ja, Ja, ja. ja. Jeg har jo hurtigt ender at kigge jeres regnskaber, så det kan vi jo snakke om. Ja. <laughs> Men vi, sådan er det jo. Vi må ender at kigge lidt. Ja, det. ja, du har lavet din doodle-gen selv, da du kom herind. Ja, ja. det er det. det, er det. Fordi det, det gik jo sådan set fantastisk. Det gjorde det. Men ja, jeg, ja. Inden, inden vi når der og salg og alt det her, mm. så må vi lige skrue tiden lidt tilbage. Lidt tilbage. Uh Måske tilbage til Fyn, og så lige høre, hvad, hvad kommer, ja. du af, uh, Hvor kommer du ja. af uddannelsesmæssigt i baggrund? Og ja, ja, det kan vi sagtens. Ja. Hvad jeg kommer med til bordet på Før du kom Fra til muffen. Ja, det er <laughs> det. Der var en gang. <laughs> ja. Ja, ja. Var <laughs> ja, en gang hvad hedder det? Jeg har jo en, en, en baggrund, som jeg hedder bachelor jura ja. på historie i Odense. Og så blev det sgu lidt for kedeligt at bo i Odense og køre op og ned ad den samme gade hele tiden. Ja, og, øh, og det var så, ikke hos Andersens Boulevard. Nej, det var lidt gade. Ja. ja. <laughs> men øh, så rykkede jeg så til København og fik min kandidat der i Jura. Æh, så var godt lige at læse. Ja, altså. Ja. Nej, så men det skulle du. Det skulle jeg. Æh, ja. Men jeg har nok lidt mere til andre ting, end at sidde i en bog. Okay, ja. ja. Og øh, hvornår... Hvornår på, altså, hvornår på studiet begynder du at være sådan en entreprenant? Fordi jorden, mm. altså, hvis man sådan tager et stereotyp med en, der læser ja. juren, det måske lugter det, ikke, lugter det ikke af, at man skal ud og være... Advokat. Øh, altså, ja, der lugter det af, at man skal være advokat, og man skal ligesom ja. den mere slavne vej, om man så ender i, i det private erhvervsliv i virksomheder, eller man ender som selvstændig jurist. Mm. Ja, præcis. Æ, det, det er jo sådan vel de to hyppigste. Så starter du med at have studiejobs i advokatselskaberne, og så bagefter sagde, ej, nu skal jeg lave noget. Altså den klassiske advokatvej, den, den har jeg fået set fra nogle advokatfirmaer, hvor man sådan starter som studiejur, og så ender man som partner mm, i et ja. advokatfirma. Og det er så illustreret ved de der skridt, sådan at man ligger og kravler som studiejur, så rejser man sig lidt, når man bliver advokat så rejser man sig lidt mere, når man bliver advokat, og så står man helt oprejst som partner. Mm. Ja, der er... Fordi det er ligesom vejen, ikke? No. Øh, så man går. Men øh, min inspiration til værksætteri, øh, jeg tror altid, at jeg gerne vil lave mit eget, jeg tror altid, gerne, at jeg gerne vil have lavet en, en positiv forskel i samfundet. Jeg har lyst til at, at bygge noget stort. Jeg tror, at jeg har været meget inspireret af nogle iværksættere i min nærmeste vennekreds. Blandt andet Filip Breckmann, som jeg stiftede flyet med. Han havde sådan en job, hvor han solgte hatte. Hetkhovers mm. hedder den. Hvor de solgte okay. sådan nogle hatte, og de havde sindssygt godt knald på på Facebook, hvor de havde. 4.000 likes, og de havde åbnet en butik i Odense, og det var bare super fedt rejse at se. Øh, og så, det tror jeg, sådan, det gav mig sådan blod på tanden til at sige, okay, jeg vil fandme også gerne være iværksætter. Mm. Hvad, hvad, er det første, hvad er det første, du går i gang med? Den første virksomhed? Ja. Den første virksomhed, jeg laver, hedder øh, Juridisk Hjælp. Øh, og det er en virksomhed, som skal udfylde det hul, der er øh, i advokatverdenen, mellem det meget, meget dyre advokat og den gratis retshjælp. Så vi er faktisk nogle stødjur. Jeg starter det, og så får jeg ansat nogle stødjur. Og vi hjælper så andre mindre virksomheder og privatforbrugere med noget juridisk bistand, som er til en billig timpris. Okay, og det, og det går så nogenlunde? Det kunne give faktisk meget godt. Altså vi havde 98 kunder, hvor vi ud 98 rådgivningsopgaver. Og det er, det er ret meget for en juridisk virksomhed. Og vi havde gode anmeldelser. Så det gik egentlig meget godt med det. Men så kom der også en masse andre idéer. Hvad, hvad, og det, så det var juridisk hjælp, det er den første hjælp? Ja, det er den første hjælp, ja. Hvad, hvad er det næste så? Altså, jeg finder ud af, at folk har brug for hjælp. <laughs> hvad, det kan vi se <laughs> ja. Så alle mine virksomheder havde noget med hjælp. Ja, okay. der var... Og hvad skal man have hjælp til? Det, der, man skulle have flyhjælp, man skulle have juridisk hjælp, man skulle have park help, øh, parkhjælp, parkeringshjælp, ja, ja. ikke? Um, ja, men I kørte den på engelsk? Ja, den, den, den blev lige på engelsk, den der. Okay. Det var en smutter. <laughs> ja. Det er altså ikke godt på Fyn. Nej, <laughs> det bliver lige det er ikke så moderne fyn. nok, det der. Ja, jamen, de lagde også engelsk i skolen på Fyn, så det okay. kan godt være lidt med. <laughs> Nå, <okay. laughs> det var vel ja. vel også i Aalborg. Ja, ja, jo. hvor <laughs> ja. der er det kommet til. Ja, det, blev det er ikke mange mere. år siden. Og så havde jeg faktisk en sidste virksomhed, som var ved der hedder Ulykkeshjælp. Der var det tilbage til dansk igen. Okay. Så jeg og... havde så faktisk fire bolde i luften på samme ja. tid. Plus jeg... <skrædisk> jeg... jeg og du fandt så ud af at folk, de ville ikke så gerne have hjælp på det. Jo, jo, folk okay. vil rigtig gerne have hjælp. Okay. men jeg fandt jo ligesom ud af at du er ikke havde... betalt for det. Jo, det vil ville jeg også gerne. Okay. Men jeg havde fire virksomheder på samme tid. Så var jeg studiejur og øh, jeg var øh, hvad hedder det? Jeg var ansat som studentermedhjælper hos EY også. Okay. Så det var mit liv. Det lyder øh, som om, du ikke sover meget. Nej, det var, var travlt. <laughs> Rigtig travlt. Og jeg skulle udnytte tiden hele tiden, ikke? Ja. Øh, og altså til sidst, så var det for meget. Øh, så ja, jeg måtte fokusere. Øh, der, var for meget, der var for meget karakterræs på jurastudiet. Der var studenterjobbet, der var de fire virksomheder. Jeg kunne ikke journalere med det hele. Øh, og derfor så valgte jeg så at lægge alle ikke i en kur og så satte på det. Fordi i stedet for at bygge noget op, hvor det er sådan... I stedet for at have fire virksomheder, der kunne blive sådan lidt mellemgode, så vil jeg hellere bare have én virksomhed, som kunne blive rigtig god. Mm. Okay. Og hvordan vælger du på det tidspunkt, hvad mm. du skal hjælpe folk med? Det, jeg vælger, hvordan jeg skal hjælpe folk med, det var altså, ud fra det største potentiale. Mm. Øhm, flyhjælp er meget skalerbart, øhm, og det var de andre virksomheder ikke i samme grad. Øhm, vi havde fået nogle kunder gennem flyhjælp, og... og det var, der, der var hvor, hvor, klart, hvor der var det største potentiale altså, mm. sammenlignet med de andre. de andre kurser, der blev til noget, men ikke lige så godt som, som flyhjælp. Så. Mm. Og øhm, hvor, hvordan kommer ideen til, jeg tog to spørgsmål faktisk, før, før vi går helt ned i flyhjælp. Ja. Så, så, så skal jeg høre, hvad går det parkhjælp ud på? Altså hjælper I folk med at parkere, eller <laughs> <Ja>. <laughs> hjælper I folk med parkeringsbøder, Altså, hvis det var hjælp med at folk med at parkere, så ja, tager jeg, jeg hurtigt, det, det er blevet automatiseret. <laughs> <laughs> øhm, men det er det var, at altså, der er jo et kæmpe marked for, øh, altså, der er rigtig mange parkeringsafgifter, der gives uberettigt. Øhm, og der var opgaven for os så, jamen, lad os få de her uberettede parkeringsafgifter ind hos os, og så lad os skrive til parkeringsfirmaet, at vi gerne vil have det, den her bøde annuleret. Øhm, og hvis de så ikke accepterer det, så vil vi så gå videre med sagen i retten. Mm. Okay. og markedet var egentlig rigtig stort, men omsætningen var ret en passag, så dækningsbidraget var ikke særlig godt. Okay. okay. Ja. Og så, så, så var den ude, ikke? Så, så, <laughs> ja, så, så, så den ude. Backing, <laughs> så, så kan vi lige færdiggøre ulykkeshjælp. Ja, ulykkeshjælp, det var faktisk øh, to gutter, øh, som der kontaktede mig. Øh, så vi kan se, at du er god til at hjælpe, folk. Skal du have ja. nogle flere? Ja, senset. <laughs> Øhm, og de kontaktede mig, fordi de havde brug for hjælp, og så kunne jeg så hjælpe dem. Øh, <laughs> øhm, og så det, det var, at de havde bemærket, at der var en, der arbejdede med, med noget øh, erstatning ved ulykker, altså sportsulykker, øh, en knæskade, øh, meniske, den slags ting. Øh, og så havde man ret til noget erstatning, hvis man har tegnet en forsikring hos sit forsikringsselskab men forsikringsselskabet har en økonomisk interesse i at afvise kravet, øh, mm. fordi det er nogle store summer, der skal betales. Og derfor er det ikke altid, man får den bedste behandling af sit eget forsikringsselskab, selvom man har betalt for det. Øhm, og så hedder hed opgaven at hjælpe den lille forbruger mod det store forsikringsselskab, mm. med at få det, som bliver de ret til. Ja, okay. Og det, det giver så det, det giver det. Så ret god mening, men igen, mm. dækningsbrejdet er måske dårligt, der er langt mellem kunderne. Det var egentlig kæmpestort. Okay. Fordi at, altså, du får erstatning på 98.000. Kan du tage 10% af det, så er det en ret god case. Okay. Ja. Ej, det er sgu meget lækkert. Ja. Men anyways, så bliver det så ikke den, fordi det er forbøvlet for med skældigere siger du. Og hvordan, altså, hvordan er det bøvlet? Fordi regelsætten er anderledes med forsikringer per land, eller hvordan vurderer I det? Øhm. Eller du skulle ikke hjælpe de drenge øh, længere? <laughs> Jamen, hvad hedder det? Det var nogle to... Der var, der var travlt beskæftet med andre opgaver også. Med deres eget studie og deres eget øh, studiejob ved siden af. Øhm, og jeg troede faktisk ikke helt på, at de gutter kunne køre det op. Øh, de ville det ikke nok. Altså, de var ikke drevet nok. De havde ikke et nok aktivitetsniveau. Øhm, og derfor så, så hjalp jeg med i starten. Øh, og så sagde jeg så, øh, jeg må lægge min tid et andet sted. Jeg går ud af det. Øhm, for jeg troede alligevel ikke på, at, at det kunne raise. Take off? Ja, take off, nej. Okay. Men idéen var meget god. Mm. Og de, ja. det, kører, det kunne det så heller ikke? Eller med de to, eller hvad? Nej, Uden de, de lukkede det navn. inden for et års tid, eller sådan noget. Så, ja. så er det nok meget god beslutning. Ja. Okay. Men lad, nu kigger jeg på noget andet hjælp. Ja, det er klart. Ja, ja, Taxhelp. Tax ja, men de har været med i bæksen her jo. Ja, det har de nemlig. Ja. Okay. Okay. Men den det, det kan vi komme til, fordi nu skal hvor, hvor, vi lige hvor, Hvordan kigger du på det? Jamen altså, øh, det, det er form noget investering øh, ja. til dem. Ja, investering. Øh, ja. med noget hjælp. Ja, ja. ja. præcis. Ja, der, kan du hjælpe, der. der sidder nogen derude jo. og har nogle forretningsideer, ja. hvor I kan kalde det noget med hjælp. Så, Så har jeg en mig. Ja, ja. ja, ja. Du, uh, jeg hjælper, hjælper gerne. Ja, det er fandme <laughs> med, med tid og penge. Ja. ja. Så øhm. Jamen, det er godt. Godt, mm -hmm. der er nogen, der hjælper her i verden. Nu tager vi flyhjælp. hjælp. Ja. Ja. Vi har jo haft øh, besøg af Henrik Silmer, også, ja, ja. Øh, i showet. gone ja. on the line, ja. vi sad lidt rundt omkring i hele verden. Jeg tror faktisk, at ja. han i New York. Ja, måske. Når hvor var, sad du? Hvor du var, var i det? Canada. Ja, Så og jeg så den var var været i foråret 19. Ja, ja. Ja. Lidt rundt omkring, Æ, og hørte om, omkring den historie, og hvad mm. det går ud på. Mm. Så måske lytterne kender er lidt. Er bekendt med flers branche. Ja, ja, de har jo set alle shows gennem de sidste to år. ja. Så, ja. <laughs> Kan Men øh, vil du ikke lige kort forklare, hvad, går, hvad, hvad er grundideen i, i flyhjælp, hvad ja. er det, I laver? Yes. Jamen, øh, vi, vi er på det nordiske marked, øh, hvor vi er markedsledere. Øh, vi er de største og de bedste, ifølge os selv. Øh, og, jo, jo. <laughs> og kunderne. <laughs> øh, og så, det handler egentlig om, at der er rigtig mange øh, flypassagerer, som oplever nogle forsinkelser eller aflysninger, mm. og de får ikke det, som de har ret til, i henhold til EU-lovgivningen. Øhm, det vil sige, mange gange, når man har oplevet et aflyst fly, eller forsinket fly, så kan man ret til at få penge tilbage for billetten i en ny billet. Øh, men ud over det, så kan man faktisk også få en kompensation, altså en form for erstatning. Mm. Og det kan sgu være mange penge, det kan være op til 4.500 kroner per passager. Ja, 600 euros, yes, hvis man er mere end... Hvis man er international og har de jævds. Ja, yeah. Ja, og mere end et eller andet antal timer forsinket. Ja, mere end tre timer forsinket eller bare aflyst, så, så kan der ske noget der. Ja. Øhm, problemet med det, det er, at flyselskaberne er bare meget modvillige til at betale den her kompensation og refundere billetten, pris, hvis så mister de penge. Ja. Så de har ikke ligesom den økonomiske interesse i at udbetale. De burde egentlig bare udbetale med det samme, men gør det så ikke. Og når kunderne selv klager, så oplever de ofte, at de afviser øh, kravet. Øhm, og derfor har de så brug for noget juridisk bistand til at ligesom at tage den juridiske kamp mod flyselskabet mm. for at patienten kan få det, som de har ret til ja. Så det være en helvedes masse retssager øh, Vi har 3.000 øh, vaserende retssager mod flyselskabet lige nu øh, Hoveddelen af det i København mm. Mm. Det, det, er er mange. Mange. det er mange Det er mange, mange holder styr på ja. Kan man sådan lige køre dem lige i rap så. Ej. Nej, <laughs> jeg vil fortælle lidt om, om processen, Gustaf, fordi ja. øh, 3.000 retssager, mm. hvis man skal møde op i retten 3.000 gange, så er ja. det meget, man skal stå ligesom yeah. og tale nogen sag. Yeah. Hvordan, hvordan fungerer det helt lavpraktisk med, hvor mange der ligesom løst øh, en eller anden form for automatiseret proces, ja. hvor I skriver ind, og de svarer tilbage, og de siger, okay, okay. Og, ja. og, og hvordan fungerer det i første instans? Altså, I overtager ligesom, flynummer og afgangstid, ja. og, og dato for kunde, yes. og navn selvfølgelig. Ja, altså kunden går ind på vores hjemmeside på flyhjælp.dk, øh, opretter casen, indtaster oplysninger omkring flyvningen, øh, underskriver automatisk en digital fuldmagt, øh, og så har vi ret til at handle på vejen af kunden, når vi har den her fuldmagt. Hmm. Æm, så sender vi kravet øh, automatisk øh, med en mail, Æm, og øh, før corona var det omkring 30% der blev accepteret med det samme af de krav, vi sender sted efter corona er det faldet markant til næsten ja. 0% uh, ja, de har ikke så mange penge at give af nej de, de holder lidt uh, for kassen lige i øjeblikket ja. kassen er lukket og slukket yes. um, no. <laughs> men det, er, så det vil jeg egentlig sige at 30% bliver sendt automatisk uh, når vi så modtager pengene så uh, laver vi sådan nogle excel-ark hvor vi sådan uploader sådan, lad os sige, 200 betalinger ind til vores system og så bliver pengene automatisk registreret vi sender automatisk en faktur ud til kunden øh, med en mail, øh, hvor der står, at der er penge på vej også. Øh, så meget, store dele af processen kører faktisk øh, automatiseret. Mm. Hvilke dele kører så ikke automatiseret? Altså, hvornår er der brug for manuel ja. ligesom intervention? Det er jo sådan, at man, hvis flyselskabet har ignoreret kravet eller afvist det, så skal vi så have en, et, en person ind og vurdere, hvad er den juridiske ret til kombination. Øh, og de kigger så på, jamen, er der en undtagelse til retten til hovedreglen om, at du, at du er, er berettiget til kombination der finder anvendelse. Og der bruger de så nogle datapunkter øh, på det. Øh, vi indhenter vejrforhold fra afgangs- og ankomstlufthavn for at analysere om, er det vejr, der noget i vejen med? Er det noget med lufthavnen? Er det strejke? Øh, og så har vi noget data, som er meget unikt, som er noget data, som piloterne bruger til at rapportere ind til myndighederne for at give hvad den egentlige årsag er til forsængelsen af aflysningen. Og alt det data, det bruger vi så til at, at træffe den bedst mulige vurdering. Mm. Øhm, men efter vi er blevet øh, købt op af, af FlightWide, så, øh, ja, så har de faktisk noget AI, der kan tage den del af, af vurderingen. Okay. okay. Ja. Det, det kan vi komme til. Ja. Fordi vi vil vi, vi godt tænke os at høre nogle af de retsager, Fordi så... Ja. Så kommer de jo... Der er jo nogle cases, hvor man siger, så laver vi sgu en sag på det. Hvornår beslutter man for, at en sag ligesom er nødvendig? Altså, skal der være en bestemt beløbsstørrelse, eller... Ja. Og er det... Hvem to sagerne til at starte med? Det er ligesom dig, der stiller dig op, ligesom... her kommer går og 20-bordet. Præcis, ja, præcis. Og dengang, altså... Big G. De kendes ved lov. Big står der i byretten Præcis. Altså, og det er jo... Til at starte med, så, så var vi jo enormt frustrerede, fordi vi fik 100 kunder øh, på tre uger øh, til billige penge, så det var mega fedt. Øh, men efter tre-fire måneder, så kunne vi bare se, at vi bare havde tjent 0 kroner, at vi ikke fået en krone mm. ind. Øh, og det var fordi, at flytelseskabet bare afviste os øh, og ignorerede os, fordi de tog os ikke for nogen. Det kan jeg sgu godt forstå, fordi vi sad bare i mit køkken og, og behandlede sagerne, mm. og jeg var bare stud jord på det tidspunkt øh, ved KU. Øh, og så besluttede vi os, nu må vi skulle prøve at anlægge nogle sager ved retten. Mm. Øh, og det var, det var sgu lidt vildt, fordi at anlægge nogle sager ved retten, du imod altså store advokatselskaber, som Godson Fidespil og Bækbroen og, og, og de store, tunge drenge der. Så kan du tage lærebogen der fra bacheloren, lige hoppe ind i og se, hej hej, nu kommer ja, big jo. G. Altså det var jo den her kamp med sådan en, en stud jord mod nogle af de der tunge partnere der. Ja, det er skide godt. <laughs> og, og der var den første retssag, der, der de leverede jeg tror, 40 siders processkrift tilbage. Altså for ligesom at, at gøre det så komplekst og uoverskueligt som overhovedet muligt, øh, for at opnå større chancer for at vinde sagen. Og jeg leverede bare 3-4 sider tilbage, øh, hvor jeg bare skurrede altså, helt ind til benet og sagde, at det er det handler om. Mm. Íh, og så vandt vi den sag der. Hvad, Æh, og det var, det, var en, det var en sag på, på, på hvad, hvad snakker man sådan om i beløbsstørrelse? Jeg tror, det var 10.000 kroner på hovedstolen, så, så det er jo ikke mange penge. Æh, mm. men, øh, men det er meget principielt, fordi hvis, hvis den der sag vindes, så er der måske 50 eller 70 andre sager, øh, som der så skal betales. Ja. Æh, men jeg gætter på, at altså, den partner, han havde, skulle nok ikke lide den bedste dag, da han kom ned i kantinen og sagde, at han havde tabt til din studie. <laughs> <laughs> der må vi lige få navnet bag efter. Du møder op i retten med de der, altså møder man op med de der fire, du op fire stykker papir, han møder op med sådan en form for drejebog, nærmest. Altså ja, lidt, lidt noget, der minder om. Mm. Og så, så, så Æh, står man, skal I så fremlægge hver jeres sag? Altså, er det bare, altså, er bare, du selv Altså 95 bliver afgjort på skriftlig grundlag, okay. hvor man ikke vurderer, at det er nødvendigt at have en mundtlig hovedforhandling fysisk nede i retten. Okay. Så det betyder egentlig bare, at det er processkrifter frem og tilbage. Det er hjem i køkkenet og så skrive. Lige præcis. Eller i kælderen, som ja. jeg er i nu. Øh, så den her sag, den var også afgjort på et i grundlag. i okay. Ja. Okay. Og, og, og hvad så? så? Så rykker I fra køkkenet ned i kælder? Og ja, vi gør faktisk. vi begynder at, at, at være booming? Ja. Eller hvordan er, sådan, hvordan er hele, hele processen Altså hvornår begynder I at tjene nogle penge? Og hvornår begynder første, I ligesom Første regnskabsår var det 15. 16. Ja. I begynder at tjene nogle penge. I skal, du skal ligesom have... Du skal overtale nogle andre studiurer om, mm -hmm. at, at, at du, de skal altså ind i det her flyhjælp. Ja, præcis. Big ja. de har slået de store drenge, så nu kører det. Ja. ja der er du, kommer du kommer ind på HU. Du kommer ind på HU, og så, så går du lige så ret som ham partneren, der måtte bukse lidt. Præcis, ja. Eller hende. Det kunne også være en hende. Det er ikke til at vide. Nej. Men, hvornår, hvornår begynder der sådan ligesom at komme, okay, men nu, er der, nu er der penge på kistbunden, vi kan rent ja. fra, vi skal, eller vi har for mange sager, vi skal ansætte nogle flere? Ja, altså, øh, vi vinder nogle sager meget early stage, og vi får nogle øh, studier øh, to studier ansat, øh, Jakob øh, og Kenny, øh, for, meget, for meget lang tid siden, og de øh, kører på sådan en provisionsordning, øh, med at jo flere sager, vi vinder, jo flere penge får de også. Mm. Okay. Så, så de tæsker bare? De tæsker bare løs, de, de er sgu motiveret. De har en kæmpe gulderud foran sig, og de tonser bare <laughs> mm. af. Og de kan godt lige arbejde mange timer, de der jurister. Ja, mm. ja det kan de. Ja. Så det var Også ikke det. noget problem? Nej, nej, så det var ikke noget problem. Okay. Så, okay. så sad I bare så, i kælderen? Sov I i kælderen? Øh, nej, altså, fordi, altså kælderen, den, det var på Østerbro det senere. Okay. Øh, men øh, men Jacob og Kenny, det, det er i stuen. Det, det er hjemmefra. Okay. Der er så ikke råd til kontor, for det tidspunkt så der. Så er der jo foran på remote work. Hvad? Ja, der er I foran på remote work. Ja, ja. ja vi var jo tidligt på det nu. Vi var, var jo ja. ja, <laughs> var før coronakrisen jo. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Jamen, Jamen, det kommer vi så til, fordi det går jo... Der øh, er fandt mange ting, vi kommer til her. Ja, det er der. Ja, Men der også er, er også til. meget... Altså jeg kan jo sidde og kigge på en graf her, ja. hvor... Det går faktisk meget godt. Mm -hmm. 570, det er det her, 15-16, 570, mm -hmm. år efter 2,3, mm -hmm. 5,8, 13, 19. Mm -hmm. Fedt. Det går godt. Der hedder det, det er, er, Der er hammer på der og det, hvad, hvad, hvad det er dag. Hvad vækster I, I medarbejder og og hvornår begynder jeg at få løn? Altså, vi går fra 1 til, til 65 medarbejdere. Det er mange. Ja i øhm, 2019 er vi øh, 65. 65? Ja. Fuck, det er mange medarbejdere. Ja, det er det. Hvordan kan I så lave har... penge? Vi tjener flere penge, end vi bruger. <laughs> det, er Jamen, det er mange medarbejdere. Det er mange ja. medarbejdere. På 2019 er der stadig mange medarbejdere. Ja, men altså vi har, vi har mellemledere, øh, og hver mellemleder har otte under sig, agtige, og de refererer sig op til mig. Øhm, og så har jeg primært kontakt til medlemmerne. Og det var sådan at sådan, vi har en samling hver mandag, øh, morgen 9:15. Og der var en periode hvor jeg bare stod op øh, eller hvor vi gik til samlingen kl. 9:15 der og sagde: I den her hus skal vi introducere ham her, hende her og ham her. Ja. Altså fordi der var bare nye ansatte hele tiden. Ja. Og jeg vidste ikke engang hvad de hed, altså de kom bare hele tiden. Okay. Øh, så du sad ikke så meget på på rekrutteringen, selv? Ej, medlemmerne fik lov til at, på det tidspunkt fik de lov til at hive ind. In. Ja. Ja. Altså, hvis vi har godkendt, at der skulle ansættes en mere, så fik de lov til at ansætte den rigtig kandidat for dem. Ja. ja. Og så er der så altså fart på. Der er meget smæk på, hvis man over 5 år går fra ja. 1-0 til 65. Ja, det, det, det gik også stærkt. Hvor man sagde sige. <laughs> hvad, hvad, hvad, hvad har du lagt af... Nu snakker vi nogle gange work-life-balancer på. Hvad har du lagt af timer i den her periode, de her fem år? Altså, nu har jeg ikke talt dem. Nej, men Nej. <laughs> på unlig basis, hvor, øh... hvor har vi lagt hende? Hvad var en normal arbejdsdag? Altså, altså, jeg har, altså det har været mit primære. Altså, det har, været, øh, <laughs> det, det har været mit... Altså, det var det første i nogle perioder, så det første, jeg tænkte på, når jeg stod op, det var flyhjælp. Mm. Og det sidste, jeg tænkte på, inden jeg gik i seng, altså, det var også flyhjælp. Og hele vejen i løbet af dagen, det var også flyhjælp. Det var også <laughs> Så det var flyhjælp, flyhjælp, flyhjælp. Æ, og det har fulgt meget, rigtig meget af mit liv. Mm. Æm, men det var, fordi det var fedt. Altså, det var det, jeg ville. Det var øh, mega sjovt. Det var på mission Det skulle gøre det så stort som muligt. Æm, og, og det var udfordrende. Æm, så det har egentlig altid, altså, det har bare været sjovt for det meste. Ja. Hvem? Du men jeg, jeg kan huske, hvis jeg må sige noget. Ja, det kan. Okay. Altså for eksempel, jeg skulle, også jeg skulle også færdiggøre min kandidat, altså samtidig med, at jeg var direktør for firmaet. Og på det tidspunkt er vi måske 15-17 ansatte, øhm, og jeg skal færdiggøre min kandidat og skrive speciale. Og mange perioder så er det sådan, at jeg går på arbejde fra 9, øh, tager fra kontoret klokken 7, tager ud på CBS-læsesal, og læser fra 7 til look, altså til 11-12 stykker. Mm. Og så går jeg hjem og sover, og så kører jeg sig igen. Ja. Øh, for at skrive specialet der. Så der var, der var One på øh, i en, øh, en god periode der, man for, men, det, det, men det er alligevel gået vanvittigt hurtigt fra, at du starter altså du starter lige her hjælpe hjælpfirmaet, ja. så fokuserer du på flyhjælp. Ja, og, og det så var en god 15 idé. Til 17, så har I 15-17 ansatte, før ja. du er færdig med din kandidat. Ja, det er rigtigt. Hvornår, altså, det, er så, det går fra Jakob og Kenny, til hvem ansætter I så fuld tid? Den, den første fuldstidsansatte, hun stoppede efter en uge, faktisk. Nå, ja. prøv lige at fortælle den historie. <laughs> øh, ja, men det var, jeg tror, altså, hun, hun blev ansat, og så, var hun, så syntes hun ikke selv, hun var kvalificeret nok til at lave det, hun skulle. Hun skulle sidde og sende nogle fakturer ud. Øh, og jeg tror, at fordi hun, vi ikke kunne tilbyde en arbejdscomputer så tror jeg, at vores vibe måske. Også. <laughs> <laughs> så, men altså... Det havde vi de ikke råd til at betale knap 10.000 trincomputer, den computer computer Nej, jeg så også sige, at hun at være lidt op og bakke, hvis ikke hun var kvalificeret til at sende fakturer. Ja. Ej, det må jeg sige. Ja, <laughs> ja og jo bogfører nogle ting og sådan noget, tror jeg. Så, okay, ja. og, og hvad så, så, hun, hun er så ude af vagten. Ja. Hvad er så, så den næste rigtig fuldtidsmedarbejde? Den rigtig, den, den, den rigtig øh, første fuldtidsansættelse, vi laver, det var Lars Rønstrup, faktisk. Øh, en, øh, en stor legende. <laughs> <laughs> på kontoret. Som er, Ja, som er kan jur. Æ, og ham tilknytter vi sådan en praktikperiode, og det går sgu meget godt, og så, så bliver han ansat, og han, han, han brænder for det. Altså, han kan godt se, at der er et godt potentiale her, og han, han har nogle skarpe juridiske vurderinger. Æ, og, ja, han, han, han trives på kontoret, og, og, og han bliver der så... Og så Ansætter vi en ny kandidat, øh, en som er en af mine kammerater, som hedder Andreas Habadura. Øhm, ja, og så går det stærkt. Ja, der, der var bare brug for mange til at behandle alle de her sager. Mm. Og var I profitable så helt fra, helt fra start? Ja, altså, øh, vi har lavet alle regnskaber ja. med et overskud. Ja. Har du en abadabai? Nej, ikke før har... 2020. Nej. <laughs> ja. Men ellers så er det rigtigt. Alle regnskaber har vi lavet med overskud. Et I starten overskud. meget små, ja, senere meget store i 17.18, der, der går I helt <laughs> ned til 10.000. 10. Det stadig et overskud. Det er stadig Jamen, det er <laughs> rigtigt. Men, <laughs> men, men, men det går så også rigtig godt i at 19 og 1920. Mm, ja. Altså 1920, 4,2 millioner i resultatet for skat. Det er jo meget pænt. Mm, det er et rigtig flot overskud. Ja. Det er ikke dumt. Nej. Øh, det er det og så kommer der en stor nedgang på grund af noget coronakrise. Jamen, det, det, og det ja, må vi lige tage om lidt. Ja. Ja, fordi vi skal først lige høre lidt om, vi skal høre noget mere omkring den her vækstperiode her. Ja. Hvad gør I godt under de fem år? Hvad var nogle af de ting, I var rigtig gode til? Var det ja. bare jeres marketing, der var Hammerens skarpe? Eller var det jeres recruiting, hvor I var gode? Eller mm. hvad er sådan mm. punkter, hvor du siger, det her det var vi gode til? Og så kan ja. vi tage de dårlige efter. ja, ja, ja. Vi er jo gode til at få presse. Ja. Altså først og fremmest. Det var nok smart, fordi ja. det er jo en ny ting, det her. Ja, ja, okay, og... jeg kan få penge kvitterfrit, jeg skal oploade nogle ting. Ja. Let's go, ikke? Ja, ja. Og, altså, det Så var PR. PR, altså, var vi sindssygt gode til. Vi var på kort tid, hvor havde vi forsiden af Fyns tiden selvfølgelig. Ja, det ja, skudde ud. God, men tak, men. <laughs> <laughs> tak for hjælpen, fynstift i øvrigt. <laughs> <laughs> Mm. Og så altså BT, Ekstrabladet, og altså, vi har været i alle medier i løbet af meget kort tid. Øhm, det kommer egentlig af, at, at jeg så sådan, som de fem noget om, hvordan man kom i pressen. Altså sådan en workshop, hvor man sådan så de fem nyhedskriterier, mm. der er for en god pressehistorie. Hvor så du det hen, hvis folk skal... Øh, jamen, jeg tror faktisk, det var noget i vækst. Øhm, okay som tilbød det væksthus, som, øh, som har sådan nogle nyhedsbreve. Så det var ikke sådan noget Ryan Holiday. Og... Nej, nej, nej, det var sådan dansk. Øh, og, det altså, var nede på væksthuset. Ja, <laughs> hvor, altså så øh, den workshop, øh, hvor jeg bare kopper ind på den, fordi det synes jeg kunne være mega interessant, fordi det er super relevant for os at komme i pressen. Kan jeg få nogle gode tips på det? Så øh, kan vi komme yderligere i pressen. Øh, og så, ja, så hopper jeg på den, og så får vi så ligesom sådan nogle tools til at, at lave de rigtige nyheder. Mm. Øh, Hvad er den ja. første, I kommer i med så? Fordi I har jo haft den væk ja, ja, vi har jo... Pressevæggen. Øh, pressevæggen. The Wall of West øh, Den første er en fynstiftet øh, historie, øh, men jeg tror, en, en af de, jeg godt vil fremhæve, det var, at, at vi havde beregnet altså, antallet af, af forsinkelser af aflysninger, i Danmark for danske flypasser. Øhm, så har vi fundet ud af, hvor meget konvention har man ret til per passager, mm. øh, ganget det op, og så havde vi så, hvor mange, hvor mange, hvor mange penge danskerne er berettet til. Mm. Øhm, og øhm, den historie havde faktisk kørt lidt før, hos nogle af vores konkurrenter, hvad danskerne var berettet til. Mm. Men det vi så gjorde, det var, at vi sagde bare, jamen, hvor mange penge er Fyn til? Hvor mange penge er Sønderjylland berettet til? Hvor mange penge er øh, berettet så vi kørte de lokale medier, ja. øhm, og det gav sygt godt. Altså, så var der overskrifter, der hedder, Flyselskaberne skylder fyndboerne <laughs> øh, 260 millioner kroner. Øh, så, det, så det var nogle gode øh, høje tal. Ja, og det er altså ikke målslinjen. De skylder sig for noget, hva'? <laughs> ja. At de penge, der kunne have lagt ned hos, ligge ned hos Monark. Målslinen har, har ikke været god for Fyn, desværre. Nej, det var, det var en dårlig business case. Ja. <laughs> okay, så det går, det går rigtig godt med, og det kan I mærke på kunderne, lige, altså kundetallene, ja. lige med det samme, du strømmer ind. Ja, altså, egentlig så, vi er gode til at få noget presse, øh, og det giver noget det giver noget altså noget trust, fordi vi kan putte de der presse ind på sitet, øh, så har folk mere trust til os, så er der flere, der starter sagerne op. Så er vi gode på marketing, vi er gode til at lave Google Ads, Øhm, vi havde en god programmør, der kunne lave et godt sagsbehandlingssystem til os, så vi kunne håndtere sagerne forholdsvis let. Øhm, mm, for jeg forestiller mig over de fem år, altså, ja, der hvor, meget der, hvor meget der kunne automatiseres, ja. stiger enormt meget undervejs. Ja, Fordi rigtigt. i starten så er det sådan, ingen system har en sag. Get going på profession til Jacob og Kenny. Ja, der er det jo manuelt. Ja, det er <laughs> Jacob og, og, og Kenny, de lavede sgu mange øh, krav i Word-formater og sende dem afsted. Æ, og det hele starter jo bare i Excel-Ark, altså som vi har, hvor vi så altså indtaster. Der har vi 200 sager i et Excel-Ark, mm. øh, fordi vi skulle ikke til at lave et kæmpe sagsbehandlingssystem fra start af. Mm. Vi skulle bare i gang, øh, og så havde vi bare sådan, de der Excel-Ark stod sådan, Navne, øh, flynummer, øh, adresse, hvis det var, og status på sagen osv. Og så farvede vi sådan sagerne nogle, sta nogle status, så hvis det var gule, så skulle de handle på dem. Hvis det var røde, så var sagen lukket. Hvis det var grøn, så var sagen vundet, eller skulle vi ikke handle på det. Mm. Og så det der Excel-lager havde sygt mange farver til sidst. Øh, og til sidst, så blev det alt for uerskueligt at finde ud af, på de her 200 sager, hvilke skal jeg handle på nu, og hvilke skal jeg handle på senere så derfor så måtte vi lave et system, hvor det gjorde det let for os, og når vi så har øhm, 10.000 aktive sager, hvordan skal jeg så finde ud af, hvilke sager jeg skal handle på nu, og hvilke skal jeg bare handle på senere. Mm. Det var det, vores system kunne hjælpe os med, især i starten. Okay, og hvordan, hvordan beslutter I jer for, okay, vi skal lave det her bedre? Hvad er, hvad er next step, hvis man sådan går virkelig uh, håndgribeligt til værk i værksættet bæ neste bage tænker jeg og vi skal høre nogen ind der kan sidde og kigge på dem, hvordan kan du optimere det her eller hvad eller begynder du lige selv at sidde og fitte lidt med det der excel ark og lave nogle filtre og nej øh, nej <laughs> altså vi laver bare det her excel ark og så laver vi så, så, får, så siger Philip nu eller nu siger, så siger vi til Philip, Nu må vi have det her system hvor Philip er vores CTO. Øhm, og han, han kan godt se altså det det er nødvendigt at have for at vi kan holde styr på det. Og så laver han bare et MVP, altså til at starte med en meget let løsning, øh, som alligevel giver ret meget overblik. Okay. Mm. Men noget, noget af det første, vi gør, det er også, at vi, vi ser, at altså før vi startede, vi startede meget, meget let op. Altså, vi startede med at bare finde ud af, jamen der var mange i vores vennekreds og familie, som havde det her behov for at få vores produkt, altså som havde en forsinkelse eller havde en aflysning. Øhm, og den begyndte vi så at hjælpe, og det gik godt, og så tænkte vi, at hvis der er så mange øh, af vores kunder, som har behov for hjælp, eller så mange i vores øh, omgangskreds, så er det nok et nationalt problem også. Mm. Øhm, så derfor så lavede vi sådan en hjemmeside, og der var bare sådan noget standard information, og så var der bare en kontaktformular. Så det betyder, at de skulle bare indtaste deres navn, telefonnummer, e-mail, og så ringede vi dem op. Mm. Øh, og så hørte vi så telefoninterviewt for, om de havde en sag eller ej og hvis de havde det, så puttede vi det så ind i excel øh, og, og så var vi i gang øh, men, men vi beslutter også på hjemmesiden at så sige, at vi bruger 12.500, hvilket var en rigtig stor beslutning dengang og rigtig mange penge på, at vi kan få en ekstern udvikler til at lave et automatiseret flow hvor man indtaster nogle informationer vi beregner, om de er berettet til nogle konventioner eller ej, sådan en online screening og hvis det er det, så bliver informationen automatisk lavet i vores database. Mm. Ja. Så hele tiden har der været nogle af. henad. Ja. Så det er jo gode til PR at få jeres ads eller jeres leads ja. generater op og køre. Mm. Hvad har I været at ringe til? Under ja. de fem år, hvor det er gået godt, hvor, hvor kigger du tilbage og så siger, der har vi brugt pengene forkert, eller det her kunne vi have jeg bedre eller vi kunne have vokset endnu mere hvis ja. jeg havde sådan og sådan ja altså jeg vil sige at, at to ting øh, den første det er jo nok at vi skulle nok have haft en mere klar strategi fra start af øh, vi skulle nok være mere have defineret hvordan skal vi stå i forhold til vores konkurrenter mm. skal vi være en global player skal vi være de største i verden øh, skal vi være en lokal spiller øh, eller skal vi have det bedste data øh, skal vi have det bedste software Hvordan skal vi differentiere os på, på markedet? Altså længe var det bare sådan, at, at vi skal bare være selvkørende. Vi skal bare, mm. vi skal bare have... Vi skulle øh, lidt af det hele. Vi skulle lidt af det hele, og vi skulle, vi skulle nok bare, vi skulle bare holde vores egen forretning i gang, og ikke være afhængig af ekstern hjælp. Øh. Så det var egentlig sådan, længe var det sådan, og derfor så, vi brugte rigtig meget tid på udvikling af vores forretning, øh, på sagsbehandlingssystemet. Øh. Og man kan så sige i... I sidste ende, så kom det ikke øh, vores køber til gavn, fordi at de havde allerede et veludviklet sagsbændingssystem. Mm. Så hvis vi havde gået ned for udviklingen, så havde vi også haft en større overskud per år. Er øh, det at, at, at det var sådan? Okay. Øhm, men det, jeg tror, at det var ret vigtigt tidligt at definere en klar strategi, men vi var bare ikke helt enige øh, omkring, hvilken strategi der skulle lægges. Øh, men til sidst ender vi så med at få en strategi, der hedder, at vi skal være de største og de bedste i Norden. Så vi skal være, altså, vi skal være i Norden. Og hvis nogen konkurrenter har lyst til at komme op på det nordiske marked, så skal, så skal de enten fusionere med os eller købe os, hvis de vil have adgang til det nordiske marked. Mm. Og det er jo så det sidste, der sker. Og ja. hvornår, hvornår I, hvornår beslutter I så det? Jeg tror for tre år siden. Okay. Og der, ja. og der er ikke kun i Danmark? Nej, der er vi i Danmark, og Norge. Okay, så Danmark. er I godt i gang. Ja. Mm. Og I har så kørt så altså, norske hjemmesider, og så norsk-svensk hjemmesider. Ja, lige præcis. Ja. Og så har vi så også som strategien så ekspanderet til, til Finland også. Mm. Ja. Og ja. ja. ja. ja, det har du så ikke skrevet, den hjemmeside? Nej, det, det er skulle til. at tro. Det hedder Lentuapu. Okay. Det vil så på finsk. Ja, det vidste du jo godt i forvejen. Ja det, det, ja, det er klart. Ja, det er klart. Jeg snakker næsten flunfinsk. Hvis, ja. hvis man kigger lidt i tallene, så nu, nu tager vi det her coronashow her. Ja. Okay. Lad os komme til det. I har et regnskabsår, der løb fra 19 til 20, det vil sige til 30. juni 2020, ikke? Ja. ja. Præcis. Der laver I en brutto på 19 millioner. Ja. Corona kom til marts. 2020. Ja, for alvor ja. i Europa i hvert fald. Ja, der er ja. noget med det vil sige, ja. reelt set ville I nok have lagt på 25 mil brutto eller hvad, hvis ikke der havde ja. været noget. Ja, det tror du har meget ret i. Og ja. så ligger I nu i, i 2020 for andet halvår, så det er det seneste regnskab, andet halvår 2020, hmm. det laver I 4,4. Ja. Så ekstrapoleret op på et år, så er det 8,5. Det vil sige, tredje det tredjedel i brutto efter corona forretningen går ned til cirka en tredjedel. sådan her ja hvad, hvad du har skulle afhænge lidt folk ja altså da da coronakrisen rammer der, med det så hun lukker landet øh, midt marts øh, 2020 men der har, I, der har i allerede været i sådan lidt krise i noget tid ikke godt ved ting hvad hvad det gør vi lige ja, ja altså vi kunne jo se det komme altså fra Kina til Italien, øhm, og vi kunne allerede se der, at der var Norwegian allerede i store problemer. Mm. Oh, det har de jo givet alt ja, ja, det var det langtid forvejen, men nu er de kæmpe problemer, fordi nu kommer den her coronakrise, og de lukker kassen i. Mm. Norwegian er vores anden største kunde. Udbetaler, så at Udbetaler, udbetaler ja. De, de skylder os mega mange penge. 14,5 millioner. Stadigvæk. Og, ja. <laughs> og, øh, og, og pludselig så lukker de kassen i. Æm, der, der bliver ikke solgt så mange flybilletter Æm, sjov Corona coronakrisen kommer fra Italien op til Danmark øh, og går sit indtog her og så altså, falder flyaktiviteten jo bare til nærmest nul fra den ene mm. dag til den anden Æm, og det er jo en, en, en kæmpe udfordring fordi så er vores salg ramt øh, ja, der kommer ikke rigtig flere sager ind hvis nej. ikke der er nogen der flyver nej. til gengæld er der så mange sager der bliver til noget så sige. ja altså der Altså, vi har mange, øh, eksist det, der er ikke nogen nye sager, altså for nye flyvninger, mm. men folk kan stadigvæk starte af skamme sager op, hvis de har været forsenkende for de sidste tre år. Mm. Men det er der egentlig ikke så mange kunder i. Det er mere det, at, at vi har en stor pipeline på det tidspunkt. Altså, vi har rigtig mange baserende sager, som vi ikke har fået indtægt i endnu. Mm. Den begynder vi at få en indtægt i, øh, som vi vinder sagerne. Øh, og det, der egentlig sker, det er, at folk skal arbejde hjemme, øh, og det skulle dommerne faktisk også. Så i stedet for at afgøre sin retssag og sin dom øh, i retten med kaffe på og, øh, og hammer, så sidder de faktisk bare og afgør de her domme. De sidder bare og afgør sagerne på køkkenbordet derhjemme. Øh, og, og det betyder lige pludselig, at lige pludselig så kan de faktisk afgøre rigtig mange sager øh, på kort tid. Øh, Hvilket er, en, hvilket er en fordel, eller ja. det går godt i en periode egentlig. Ja, Ja, fordi lige pludselig begynder vi bare at spytte domme ud altså, okay. til, <laughs> til vores forvører. Til højre og venstre. Ja, ja. Ej, bare til os. vores. Okay. Okay. Til venstre. <laughs> ikke til højre, bare til venstre. Okay. Øhm, og så, så, øh, så begynder vi at få noget... Så, så det giver noget indtægt på, på kort sigt. Ja. Fordi vi har nogle verserende sager. Men det er jo klart, at så har vi ikke så mange verserende sager. Men I kan stadigvæk se, når indtaget af nye sager ja, går ned. Så, altså, så du kommer, ved godt, at det går galt. På, på sigt, så, så falder altså. omsætningen rigtig meget. ikke. Ja. ja. Og, og, så, men man ved selvfølgelig ikke, hvor lang tid det står på. Er det, er det en måned, det her? Nej, det... præcis. Og, og det er jo det, der er, er vanskeligt. Det er jo, der er så mange usikkerheder i det. Mm. Æm... Hvornår begynder I at sige, okay, vi er nok nødt til... Vi skal til, nok altså, først, ja. først så kommer selvfølgelig, okay, i januar eller februar, vil der lige være med at hyre flere lige nu. Ja. Så vi skal lige se, hvad der, der er et kæmpe stop Hvornår, hvornår begynder man at sige, mm, ja. vi er nok også nødt til at afhænge lidt? Øhm, egentlig, altså det, det der sker, det er, at vi, vi, går, vi går sammen i ledergruppen, og så kigger vi på, jamen, hvordan kan vi øge indtjening, og hvordan kan vi skære omkostningerne. Mm. Øhm, og så noget af det første, vi vælger at gøre, det er til nogle af de her hjælpepakker i brug. Øh, vi sender, i stedet for at afskede folk til at starte med, øh, så sender vi folk på lønkompensation. Det er egentlig meget behageligt for dem, fordi de får egentlig bare lov til at blive hjemme med fuld løn. Mm. Øh, og vi får dækket 75 procent af, af lønudgifterne. Øh, så så der, der, har vi, der reducerer vi udgifterne ved at, at, at, at sætte folk på lønkommission til at starte med. Fordi der er så mange usikkerhed i det, så det kunne godt være, at det var til sommer. Øh, yeah. Og så øh, sælger vi simpelthen bare ud altså, af en ventar. Vi sælger borger, stole, computer. Og, <laughs> øh, vi, vi, vi leger lokalt ud til andre. Altså dele af kontoret leger vi ud til andre for at have en fast debil mm. Vi øger indtjeningen. ved at lancere et nyt produkt, og vi hæver prisen også på nogle steder. Æm, alt sammen noget med til at, at, at give noget mere indtjening også. Hvad lancerer I så af produkter? Altså man skulle synes, det var relativt begrænset at nye produkter inden for kompensationer. For ja, ja det, er jo, det er jo fordi på det tidspunkt, der har vi kun et produkt, der hedder konvention. Øh, og det er jo, at hvis man er forsinket afløs med flyet, så du har du ret til en erstatning. Med mindre at flyskabet kunne godt gøre, at du ikke har ret til en erstatning. Ja. Øhm, og, og den er væk, fordi der er coronakrise, og det er en usædvanlig omstændighed, som mm. fratager flyskabet for deres kompensionspligt. Ah. Så der er faktisk ikke nogen nye sager, der giver konvention. i Nej, den periode. Nej, og det vil sige 0 penge i kassen til flyhjelv. Ja. Og den gør, den gør jo super nas. Øhm. På ubestemt tid. Ja. <laughs> det er nok meget fint, som sige har siget for. Op ad bakken. Det er kæmpe meget bag. Det er LDS. altså <laughs> Og mere til. Det er jo og faktisk. Det er, er nede på en cykel nu, og så er LDS. Det er total uden for kategori, altså en stigning <laughs> på 90 procent. Okay. Det er Lort. Ja, det er det. Og hvad, hvad, hvad så? Altså, hvornår får I idéen til den nye produkter? hvad er det? Øhm, det er jo så, at så, så kan vi så konstatere, at der er sindssygt mange danskere, som har fået deres fly aflyst øhm, under coronakrisen. fordi Folk havde jo billetter til hele foråret og sommeren. Mm. Øhm, og pludselig så, øh, så, så, så har de, de kan de ikke komme afsted. Øh, og flyselskaberne har jo ikke nogen indtægt, fordi de kan ikke sætte nye flybilletter. Øh, og derfor så lukker de kassen i. Og så forudser vi, at de vil, vil være meget modvillige til at udbetale pengene, øh, mm. som patienten har ret til. Altså få billettens pris, så du kan få pengene tilbage for din billet. Øh, og derfor så lancerer vi så den nye produkt, der hedder nu kan vi også hjælpe dig med at få pengene tilbage fra din flybillet, for en aflyst fly. Og øh, det giver os en masse sager, altså det giver os stadigvæk halvdelen af alle de sager, vi har i dag, det er stadigvæk på baggrund af det nye produkt. Okay, okay. Ja. Shit, det er mange. Og hvad, hvad Og gør I? I stedet for erstatning for forsinkelse eller aflysning? så siger ja. vi, hey, hvilket, du skal bruge vi kan få dem til nu, at udbetale så vil vi gerne dine penge. Et ja. for de 2.000 ja, for, for kroner, du skulle flyve for, dem ja. kan du få tilbage. Ja, lige nok det. Ja. Og ikke med et kort. Ja. Med et kort på? Et lille kort. Hvad er et lille, lille kort? Det er kun 30 procent. Ja, Ej, det, er, det er småt. Det er inklusive moms. Ja, og hvis man skal bruge pengene så, ja. så er det bare kommet af sted. Det er jo det. Så er det lidt bedre end ingenting. Ja, og på det tidspunkt så oh, Hvor meget havde... kviklån kan du få for 30 Ikke ret meget. Da. Ikke meget, nej. Vi har ikke taget så mange kviklån faktisk. Nej, Nå, nej, nej, jeg tænkte <laughs> ikke på, Men mere forbrugerne. For hvis du skulle bruge brugt pengene, så Nå. er det alternativet jo et kviklån. Ja, det kan man sige, ja. Eller i hvert fald en eller anden lån. Ja, men jeg tror stadig ikke, det er så kvik at, at få pengene på den måde der. Nej, for det, det, det, det kræver nogle retssager. Jeg er i hvert fald blevet spidset af med alle mulige points og fees og ballade. Ja, ja. ja. Det, de vil også ringe ind og bede dem om at udbetale pengene. Jamen, det skulle de nok gøre, men der går lige ja. 10 uger. Ja, så, ja. så går der 10 uger, du har stadig ikke hørt noget. Jamen, det er dem Start gå glemt. Ja, forfra. de er uh, lykkelig glemt, den sag. Det ja. <laughs> oh, er lige på skøvbordet. Men uh, de, de har jo sindssygt gerne, at i stedet for at udbetale pengene i cash, fordi så taber de masser af likviditet, mm. så har de bare gerne vil udbetale pengene i gavekort. Ja, vouchers. Uh, yeah. Og yes. kørte plus 20 eller plus 25 procent eller sådan noget i en periode. Nå, ja, i gavekortværdi. værdi ja, ja. I vouchers. Så ja. hvis du så købt for 1000 kroner, så fik du 1250 kroner i. Ja, ja. Men de vouchers. prøvede jo at gøre det attraktivt for at mm. tage gavekort, så de ikke skulle have penge op ad lommen. Ja, ja. det var nok smart nok. Ja, ja, og de, de, altså, de laver en masse kommunikation faktisk også, inklusiv SAS begynder også at lave nogle kommunikation hvor at de, at de prøver at få kunden til at vælge øh, voucher og gavekort. Mm. Altså der har været mange flyselskaber, som ikke har oplyst patienterne om det, kring deres fulde rettigheder under coronakrisen, øh, fortalte dem, at de virkelig bare kunne vælge, vælge refusion så de fik pengene tilbage, eller et gavekort. Mm. Altså, der har de gennem kryptiske beskeder øh, og kompleks tekst for, forsøgt at force folk til at vælge vouchers. Mm. Så man virkelig skulle holde øje med, hvilken knap man trykker på. Jamen det har været svært at klikke på den knap der, der hedder få penge hedder Den har været super lille. Ja. Og, og, og, været og typisk når du kommer ind, så kan <laughs> du få lov at ringe og sidde i kø i de næste 8 timer. Ja. <laughs> det kan jo ske. Det var vores episode med Big G. Ingen anden end Gustav Thyborg. Mr. Big G. Ja. og øh, rigtig er blevet... højt humør faktisk ja. og god humor og øh, klasse, klasse og også, også fedt interview fordi det er en af de her, hvor det er efter exit stadigvæk aktiv i virksomheden men efter exit og sådan lidt altså bare ærlig altså, der er ikke, ikke, ikke så poleret det, det er jo bare fuld gas, fortæl hvad der er sket Dr og driver virksomheden skal det også lige siges med en anden typo, nemlig øh, sin bror og det er en uh, ret fed konstellation, som vi faktisk ikke fik snakket så meget om, uh, Lars. Det kan være, at vi skal lave en opfølging med Big G, fordi nu er han rigtig blevet varm. Uh, <laughs> det det er med klasse. Uh, men jeg, vi håber, I kunne lide uh, episoden om, uh, om flyhjælp. Hvis man uh, gerne vil sætte mere I kunne... til Gustav. Så, øh, så, så er han altså i medie, øh, medieverdenen hele tiden, når det, øh, af, når det omhandler flyrejser og folk, der er rasende og Ryanair, SAS, der ikke kan finde ud af at give og lignende. Han er altså lige så altså, meget som han er Big G, så er han også Mr. News, når det kommer til øh, noget om, øh, om flytrafikken og aflysninger. Ja, er lidt PR, det skader aldrig. Det gør det aldrig. Og du havde noget, du vil sige, Lars. Jamen jeg vil bare sige, at hvis I kunne lide episoden med Big G, så del episoden med Big G, med hvem ja. end I kan komme i tanke om. Læg det op på story et eller andet, lav et skud ud. Ikke? Altså, hvis skud... Og hvis I er, der er kommet så langt i episoden her, altså, hvor jeg også hører ikke bare turner ud. Altså kæmpe tak, kæmpe ja. tak. Det er jer, vi også regner med lige smider en, en, en story eller et, et shout out på LinkedIn. Og også fedt, I sender mails, men det giver os ikke så mange flere lyttere. I må gerne sende mails, så I må gerne skrive til os på LinkedIn og Instagram, og hvad det så. Men vi vil også gerne have flere lyttere. Vi vil gerne have det ja. hele. Vi vil også gerne have, at der er på en, der sender et brev. Altså, det vil være fedt. Er det faktisk er faktisk meget fedt. <laughs> det har vi ikke fået. Så det, det må man også gerne. Og med de ord, så vil vi sige tusind tak, fordi I har lyttet med. Vi er tilbage om 14 dages tid, med et nyt lækkert interview til jer. Det er vi nemlig. Vi kan ikke afsløre, også. hvad det bliver, men det bliver godt. Det bliver godt. Og med de ord... Så vi lige solbrunt. <laughs> Måske det gør. <laughs> med det så vil vi logge af med at sige. Moin. Moin.